سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه معاه وبعدها إنا أشرق الحديث كتاب الله وخير الهديها محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدسة الجدعاء اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا فطهمنا سليمان وكلنا آذان حكم وعلم وصخرنا على الودة في باري السابق المطر وكنك عالي يا حي يا قيوم يا رب موسى وارول يا رب البرهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أكرم عفن ورزونا العيد والحكمة والأقل بحق محمد صلى الله عليه وسلم يا رب البرهي وصبرين ويصير لي أمري وأحلل نقطة من لساني أو قولي ربي السميع العارف واتمني بالخير سورة المجادلة سورة لقبيم أول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سميع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن ثم هاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي إى ولدناهم وإنهم لن يقولون من من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرر رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد وصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى فمن لم يستطع وإطعام سكين مسكينا dalika ituqminu billahi wa rasulihi watilka hudallahu walilkafirin adabun alim sharafullah qara samiya allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha sesungguhnya allah mendengar cakap-cakap perempuan yang ber bertukar pikiran berdebat berdebat denganmu mengenai dengan suaminya wa tashkaki Allah, perempuan tadi datang mengadu hal untuk Allah, kepada Allah Allahu yasma'um taha wa Allah memang dengar perbincangan kamu Muhammad dengan dia dengan perempuan tadi Inna Allah sami'un basir Allah Bima'a kuangai Ketiba'a dia sangat mendengar Segala kata-kata dan Disas des, hamunnya di muka bumi ini Basir Sangat melihat celah pandangannya Terhadap tingkah laku Hamunnya di muka bumi Al-lazina min minkum minisa'i Mahunna umbahati Segala suami Yang menganggap Perempuan mereka itu Sebagai mu' dia dengan dar bentuk zihar, mahu na ummahatim. Perempuan dia tidak menjadi ibu dia sendiri. In ummahathum illallah waladnahum. Tidak mahu dia sebenarnya ialah perempuan yang memperanakkan dia. Wa innaum rayaqulam karam yang kau diazura. Suami-suami yang anggap istilahnya sebagai ibu itu adalah mengeluarkan kata-kata yang mungkar dan pembohongan wa inallaha hakum wa bagaimanapun allah memang selalu suka hamba-Nya yang meminta maaf dan suka mengampuni kesilapan hamba. walladheena yudhahibuna min nisaa'ihum thumma ya'uddu lima laki laki atau suami yang hendak perempuannya sebagai ibu atau risbu zihar thumma ya'uddu lima qalu kemudian mau projek semula membayi semula. Ta tahriru qabatin in qabda'a masa wajib bagi terlebih dulu mesti memerdekakan seorang hamba Belum daripada mereka melakukan segala persubahan. Zadikum tu abuh habis itu adalah nasihat yang diberi oleh Allah kepada kamu. Allahu alimun khabir dan Allah tahu sangat faham sangat terhadap segala kerja aktiviti dan gerak-geri kamu semua apabila لم يجد قسيا مشراي لتاميع. فمن منو غير tak dapat memerdekakan hamba maka kewajipan dia mesti puasa dua bulan terus min qabl ayyatama shah sebelum daripada mereka menunggukan puasa bulan. فمن يسق فإطعام 60 مسكين. Kalau puasa dua bulan aku tak boleh juga maka dia kena kena bagi makan pada orang miskin sebanyak 60 orang. Zalikali tu'minun billahi wa rasul Bicara itu Mudah-mudahan dosa dan karat Kalau buku kamu tadi Hilang Tika itu barulah benar-benar kamu beriman Yang Allah dan Rasul Wa tilkah lulullah Itu adalah denda Atau sempadan Geregi kamu yang disekat oleh Allah Berikafirin al-adab al Dan untuk orang kafir Aku cadap al yang benar-benar Memedih dan memberitakan Surah Al Allah <tuh> Bapak-Ibu sekalian Hari ini kita masuk dalam surah Yang ke-58 Walaupun tidak ambil daripada sebelah akhir Tapi daripada Awal Quran dulu sampai ke hari ini Maka surah hari ini Adalah surah yang ke-58 Dengan nama surah Al-Mujadalah Dan seperti biasa Pada hari ini semua belum daripada kita masuk ke Dalam kajaran baru kita coba semula Ingat semula sikit banyak daripada Ilmu-ilmu yang kita dapat Daripada surah Surah dulu, surah lepas Iaitu surah al hasyri al hasyri mula-mula dulu Saya, saya sebut abis itu Bila sebut al hasyri Kita teringat makna, kita Teringat pada Mahsyar Hashara, Yahsyu, Hashran Ada satu lagi kerangkut dia, apa nama ni? Ustazhan dia, Masyar. Masyari maknanya himpun. Dalam pengajian Islam, ada disebut Padang Masyar. Dalam bahasa Melayu disebut Padang Masyar. Masyar maknanya tempat Tuhan longgok. Tuhan himpun segala makhluk imkodoni. Manusia Melayu, manusia Cina, manusia Yung Kering, manusia Arah. Melayu pah, Melayu amnum, Melayu kaya, Melayu meskin, Melayu kafeh, Melayu mukmin, Arak kafeh, Arak mukmin, Semua sekali akan dilunggu satu hari nanti Disebut padang, yang disebut mahsyar, mahsyar makna tempat Tuhan himpun Dan tempat himpun ni pun kedua Sama ada himpun fizikal manusia, pada tubuh kita Dan juga himpun sedang aman Aman, kita, aman makna bukan makna aman makna ibadat, bukan makna semayang poso saja, aman makna aktiviti hari ini, ini kita duduk ada pak maris ramu macam saya ada tuan-tuan dengan -tuan, syramu ini pun aman walaupun tuan duduk saja semayang duduk poso duduk saja tapi itu aman aktiviti kita menggunakan telinga menggunakan mata menggunakan apa nanti reaction untuk kita dengar pelajaran saya walaupun duduk tak semayang poso sekarang ini tapi saya cakap cakap ini, cakap, menggocok, menggocok, menggocok, menggocok Al-Quran, sekalian yang tak boleh, itu juga aman. Jadi, akhirat kalau lain pada saya, akan bangun daripada masyarakat, dikumpul di sana, maka segera tiga buat saya hari ini, akan datang, kalau umur panjang lagi semua, akan dikumpul semua. Macam mana Tuhan nak kumpul tu Allah alamlah. Dia nak rungguk semayang kita Nak rungguk bohong kita Nak rungguk apa ni? Ikhlas kita, dermo kita, zikir kita Deraka kita kepada rakyat Pada ini, pada anak buah Pada ibu bapa itu Dia upah macam mana, Allah lah Tetapi sekadar mana yang manusia Manusia boleh buat hari ini Dan risai dia Dia sudah boleh Dia sudah boleh ukur darah kita Ukur suhu Panas jam hari itu kita, kita suka berah ya. suka berah suka daging suka itu suka ni ya, manusia pun sudah mulai ini boleh suka panah berapa degri berapa degri kereta kita panah dia naik cakung metal dia tubuh kita panah doktor kata tubuh awak tubuh pakcik ni panah darah tinggi darah rendah benar-benar no, no. gitu kita bagi orang tak memang tak henti nak pukul agama tapi bagi orang sains dia sudah henti sekarang itu baru orang tidak Tuhan lagi Orang oh, yang curi ni sikit tu yang beri otak sikit, beri kuasa untuk buat kesesan, buat R&D kita panggil sekarang ni pun, dia sudah boleh buat dari tujuh tu ini itu ni. Dan ini adalah Allah Taala SWT yang mempunyai segala sifat. Dan ujung surah kita baca baru ni, surah Al-Hashri tu, ada sepuluh lima belah nama Allah SWT yang semua sekali sangat-sangat mustahak kita perhatikan kalau kita nak sebut sama Tuhan ni kita nak kenal dia daging segi tubuh, kali kenal. engkau dia tidak bertubuh seperti kita. Makna sajalah Tuhan itu tukang. Kita ni produk bagi dia buat. Takkanlah tukang nak serupa dengan produk dia. Masbuh ang tukang gula. Takkan nak serupa dengan gula. Tukang rumuh, tak serupa dengan rumuh. Allah Taala dengan sebab dia tukang bagi segala-galanya makhluk maka tentu lagi kita serupa dengan makhluk dia termasuk kita apa semua sekali. Kita boleh kenal Allah, melalui nama-nama dia yang dia panggil Asma'ullahi Al-Husnah nama-nama Allah yang semua comel-comel semua tak payah kita bubuh nama Tuhan yang lebih comel tak payah aku bubuh nama aku sendiri kerana mu tak kena aku bila mu tak kena aku bubuh nama aku lagi mana? aku kena aku muka aku kenanya sebab aku kena aku maka aku sendiri yang berfok bubuh nama aku dan nama Tuhan ini disebutnya Innalillahi fisaatan wa tisa'in asman man assaha laqadal jannah Nabi sebut Allah Taala ini mempunyai nama. Tak payah kita buku nama dia. Dia sendiri buku nama dia berapa dia berhak namakan dia dia sebanyak 99. Termasuklah ayat kita baca apa memulap Allahu ladzi la ilaha illa huwa akhir ayat. Wal huwa Dan ayat bila kita kaji nama-nama ini kita terasa bagaimana kecilnya kita, bagaimana lemahnya kita, bagaimana bodahnya kita berbanding Allah yang begitu sekali kuasa, yang yang yang putus segala ber bernegara kita tadi, ber berkuasa kita tadi, besarnya kita memikir. itulah terserino kita di hadapan Allah. Terasa mustahaj kita, apa nama ni terasa hidayat kita kepada Allah dan rasa tak boleh tidak kita, kita berkata dengan Tuhan eh? kerana dia ni wujud dia baqa dia perkaya dia tinggi dia ni asli kita ni kita ni hanya bayangan kita ni hanya bayangan daripada wujud Allah Allah ada secara asli kita pun wujud sama Allah hendak kita pun hendak tu kata pahamnya dia sama Allah kaya kita pun tu kata tepat kaya dia Allah cerdik maka kita pun tu kata cerdik sama semua sekali Allah Sipak-sipak Allah ni asli. Sipak pada kita ni hanya pinjangan, pinjaman, majazi, apa nanti, pinjaman saja. Ngejawablah betul lah bahwa kita, ya bahwa kita orang Islam sama ada melayu, Islam Cina, Islam Makut, Islam terasa bahwa kita ni tidak boleh buat pandan-pandan. Sudah tabah media. Ini pelagi orang, orang yang berjawatan tinggi, macam orang politik, macam orang orang politik. Orang politik ni, Menteri Besar atau Perdana Menteri ko Agung atau berapa ini, dia menguasai sebuah, sebuah kawasan tertentu. Kalau Perdana Menteri itu, dia menguasai habis seluruh Indonesia. Nyama orang, perangak orang, harta orang, air muka orang, semua, dia bertanggungjawab semua. Bagaimana cara nak melamatkan orang dari segi makan minumnya, dari segi nama baiknya, dari segi air muka, rakyat, belah mana-belah mana, dia bertanggungjawab tanggung jawabnya tiru budak budak Tuhan orang panggil Ambulullah Rasulullah Ambul Tuhan iaitu Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad buat lagu mana kita kena tiru tiru, tiru. sebab itu zaman Nabi hari itu Allah SWT semua kegiat berlaku kita buka Quran secara itu kita jumpa berlaku masalah kita panggil maru'ah Nabi jaga masalah hari tu orang nabi urus masalah hari, apa ni musuh benda lawa anu dengan jiran musuh tidur bangun melenggung tak melenggung ni semua Nabi kita urus. Urus segala. Yang ya, kalau ada salah tak kena sikit terus Ibrahim bagi tegurkan. Maka menyebakkan segala peraturan hidup yang kita panggil agama ni. Perkara hidup ni 10 malik bawalah Allah Ta'ala matikan wafatkan Nabi Muhammad sallallahu. selagi bagai tak 10 lagi walaupun mana geruh walaupun mana jalan Nabi Muhammad tak mati Nabi Muhammad tak mati walaupun macam-macam musuh wah kerana ada lagi benda Allah Ta'ala nak ajar nak maka bawalah mana geruh sekalipun Nabi Muhammad tak mati bila selesai hamdici Tuhan kata sesara. Baulah al-yaw ma'akumal tu'akum jinakum. Wa'atman tu'alik ni'amati. Diturunkan. Mulai hari ini Muhammad. Sekunalah. Segala peraturan yang aku nak pada manusia. Melalui umum ni. Sekunalah semua. Waradih lakum islaman. Baulah. Dikurkan tiga bulan tak beratul. Bawa Nabi kita. Mati. Mati dengan tidak sakit apa. Mati dengan tidak kerana bunuh apa. Mati. Setelah ta Allah Ta'ala kira. Selesai. Ditugah aku. Melalui Muhammad. Aku berdua buat apa lagi kerana ni'amati. Mat dia sebab itulah kita disebut-sebut bau ayahinda Nabi Muhammad Abdullah tak ada tengok anak mati waktu nabi kita masih lagi apa waktu melapuk lagi ayah dia mati kenapa kerana tugas Allah Taala perlu tutup nenek Abdullah tutup nenek mula tak ada gitulah perlu tu ada pas beranak orang zanak tua tiga apa siapa kemudian pada Abdullah berapa puluh berapa bobot generasi tak tahu generasi Tujuannya, nak nak jaga benih. Benih, dia duduk dalam titik faham Abdullah ni. Bila Abdullah ni berlaku, maka benih untuk Nabi Muhammad ni. Dia selesai dia dengan isteri Aminah. Mati dia, buat apa lagi. Tugah aku, kawamuhi Abdullah. Jukritmu, tu'mu, menikmu tu. Nak jaga benih ni. Bila aku sudah bersubuh dengan Aminah. Selesai dengan masalahnya, aku matilah. Begitu juga Aminah. Mok dia. Muk Nabi kita bono Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Boleh pera Nabi Muhammad ni berkuala akan tahu. Orang tanya, boleh. Boleh berjalan. Boleh haki kata-kata. Mati boleh. dia. Kenapa? Kerana kerja jaga anak uji ke ala jawab kecil lagi tak apa-apa lah. Maka Nabi Muhammad. Orang tanya pera Bondo Nabi Muhammad. Cekera bukan Nabi Muhammad ni. Panah makan sendiri. Padahal kain sendiri. Panah-kain cek. Panah. panah Berkomunikasi ke dalam sekaya ni. Am maka mati nak. Surah ke alaikum ni farah semua kita ni hidup ni kerja gampang kita tugas Allah fa'ala semua kita ini sesak selagi tak mati hari tak lagi tak sesak lagi apa semua kita pewa kita yang soalnya tugas kalau Tuhan yang kita buat ini sesak kerja itu boleh jadi kita tak sesak lagi tapi dia tunggu tengok hari ini tak mati lagi kerana tugas kita tak sesak lagi esok tak mati lagi boleh jadi kalau tugas waktu tuan itu pada kita tak habis lagi, boleh jadi lama-lama nak kok dia nutup sesat juga, apakah mapu mapu bersemangat kita? Begitu begitu. Baktu setiap pagi kita kena mikir, dah pombono, dah kita dah tabat, gambar objek tu kita tambahkan lagi. Jadi boleh macam beku itu apa namanya kolostomi yang, yang disebut untuk apa namanya untuk untuk ayat yang boleh dan hari ini kita masuk dalam surah baru yang kita baca sejak tadi. Surah baru ini dia paling surah mujadalah. Ada sering orang baca surah mujadila. Kebanyak kalau baca mujad mujadalah, jadalah, yujadilu, mujadalahkan, mujadilah. Anak-anak kita nak belajar bahasa Arab, inmusalah dia panggil. <coughs> Apa nama? Mujadalah mana? Mujadalah mana perbalahan? Muja adalah perbalah Antaus I dengan B Kalau kita panggil muja Dia lah makna perpuan Yang berbalas, bertengkar, berbincang Di antara si perpuan itu Dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Ini kok cerita ya? <tuh> Satu masa dulu <tuh> Ada seorang perempuan Namanya Apa nama ni? Khawlah Atau Khawlah pun kau ni tua apa nama dia muda nak macamnya tapi isteri suami dia tu tua orang tua ni bila bini nak muda akan jadi masalah sebab mutu buruk ganti gasar baru. mutu enjin buruk gas ganti gasar barang boleh lagi dia tapi merasalah kan itu? <guluh> buruk berlaku begitu juga hamba Allah ni tidak pernah Nabi berlaku tengok cara Allah Ta'ala didik manusia Allah Ta'ala didik manusia orang kata ayat surah ni surah yang menengahkan bahawa Allah Ta'ala ni sayang sembuh kepada manusia mana sahajalah manusia kalau Tuhan buat takkan dia buat pada lepas itu saja. tak boleh jadi, bila dia buat manusia buat kita, buat Allah, buat Alikathut buat Cina, buat Melayu, buat Arab semua dia buat. Bila dia, dia buat, bila dia buat dia perlu. Dia perlu. Saya pada dia menyediakan bahan makanan berapa tahap pun dia dia siap juga bahan, bahan bahan apa kita panggil bahan terbiak untuk jaga ruh. Kalau mau sebut nama tubuh kita ada kita panggil daging darah. Dia siap makan yang untuk daging darah, nasinya, sayurnya, dagingnya. Kacang ayam. Then is ada pula so lagi dalam tubuh kita dia panggil roh. Roh ni pun nak makan menu, tapi dia tak makan belah, tidak makan sayur, tak makan minum air. Dia makan belah. Dia makan ini benda lapangan rohani. Itu menekuk -e gamen, apa panggilnya? Dia makan barang halal, Barang halal yang tak dimakan. Air halal, nasi halal, ayam halal, sayur halal, duit halal, gaji halal, pencel halal jualan halak ni barang halak halak ni makanan nabi kalau barang harap kita pakai dia buat misal itu engine kereta engine kereta kita engine mutu engine isi tapi dia berhenti cek kalau kita buah air dah tak. tak hidup senyap kalau buah minyak tak tak hidup buah minyak sawit tak hidup buah minyak gapuk buah minyak, minyak gap tak hidup bukan makan nabi ha, buah petrol buah besi itu pada, pada waktu, pada waktu, pada waktu, Apatah, tapi dia yang pican, dia antara air dengan petrol, bubuk air, dia antara solot, hidup, kita kata menampil, tapi bubuk air tak hidup, bubuk minyak petrol, hidup saja, cara bersih kita pun jadi, dia berbeza, dia antara air, yang buka makanan dia, dengan petrol, yang makanan dia, rohani kita jadi berbeza juga, kita bubuk nasi haram, dia dia tiba, dia tidak membuat keiman kita, Peruk kenyai tapi emas tak kenyai. Bubur nasi haram. Dia-dia mengkata nasi mana? Nasi haram nasi yang diberi beratnya dia haram. Orang kajian dia ada benda dia panggil main. Dia pergi Kuala Lumpur. Kalau Kelantan ni pergi Kuala Lumpur. Kita ada main. Kajian bayar. Tekik dia, hotel dia, makan itu halal. Tapi hok sepatut dia tutup 10 riayah. Dia tutup 30 riayah. Eh tutup 15 riayah dah. Eh 11 riayah dah. Kita kalau so, duit patut ditutup 10 rial ditutup sebelah orang haram pegawai tinggi MB ISA MB Tak tajuk gawai cek dia MB bagi kelompok bagi pun ke patut yang tutup 10 rial ditutup sebelah ya dua rial maka kok 10 rial tu halal sebelah ya dua rial lagi haram bila dua rial kita bayar bi'ah ummu kita bi'ati ummu kita dia gapo-goko haram. haram haram bila beli beras masuk dengan duit tu kita beli beras pasal perut kita perut kenyang tapi iman kita lapar Iman kita lah. bila Iman kita lapar, baca quran 4 hari 4 malam tu tak berdiri bulu bila sebut dengan aku. Baca quran sebut suruh 4 hari 4 malam tu tak ada bahasa muka. Ini kerana ruh dia rumah pun. Seperti kita bubur, air dengan kereta tak ada. Kereta itu masih dihoboh, puluh ribu bubur, air tak hidup. Jari T, nak kata itu, jari T. Mesti dihoboh, dia si tapi jari T. Oh, ni air, kalau ni petir. Kita juga iman maju pada Allah. Kalau lagi mudah berhenti. Iman. Apa itu ruh. Maju pada Allah. Maka lagi dia berhenti. ni harita halal. ni kata harap. Ini nasihat halal. ni nasi haram, Ayala. ay haram, Bi-halal. bi haram, Kata-kata. Asyur yang kata halal. Macam mana kata semua? Jadi tidak. Bukan bagaimana Allah SWT. Ruh. Wan takhtu fihi. Min ruhi. Ruh aku. Dia kata. Jadi boleh yang mikir. Benar-benar beginilah. Bezo. Dia kata orang Melayu Muslim. Muslim saja. ...dengan Melayu Muslim yang mukmin, Kita hidup ni Muslim dan mukmin. Atas kita ni ada tubuh. Maka kita kena Muslim. Ada ruh. Maka kita kena capur. Ruh apa namanya. Islam kita tu ni ruh. Bagaimana tubuh kita ni capur. Tangen ni Allah panggil tubuh. Tapi dalam tangen juga ada ruh. Sebab tu kalau tangen ada ruh ni tengok piti sebuah pasang jalan kambil. Tanya, tanya, tak ada ruhnya ini, Atau boleh, dia, dia, dia, dia, curi, dia, tak ada ruhnya dia tak boleh tengok piti halah tak ada apa ni? pima berlaku kenapa? Karena dia tu hanya ada tubuh tapi tak ada ruh dia tidak bunuh ruh tak perut tak dilik maka menyebabkan menyebabkan tangan ni macam piti halah-halah ya. tak ada nah. tapi tangan yang jago kita yang jago tangan dari jisim geruk jisim tangan kita dia lapar macam-macam sedar tangan dan bila kita makan peluang-peluang halal, maka lain pada segar tubuh tubuh kita, iman kita tubuh segar sana. Maka dia cek, cek tengok. Ini dua halal. Jumpa tengah jalan, pergi ke orang kau. Kalau dia tak ambil langsung kau, ataupun dia ambil, tapi terus. Lepuh pada polis kau, lampu, lampu pada radio kau, berapa. Saya ada jumpa duit tengah jalan. Mana-mana orang -mana, yang ilang duit orang ni, Mari jumpa saya. Itu tanda dia ni, Muslim, dia mukmin kalau ambil saja tak buaya itu muslim saja tidak mukmin. akhirat kalau muslim tak aku. kalau inakunya muslim dan capunnya mukmin. mu'min sebab ya ayuhal ladina aman dalam Quran ni ya ladina aman ya ayuhal ladina aslam tak ada sahabat dia dapat da'awah kurang dapat aku tak ada ya ayuhal ladina aslam here islam tak ada Yang adanya here orang mu'min nak boleh mukmin tu pun nak islam dulu baik hmm. so jadi kesimpulan Allah Ta'ala dia diri oleh dengan cara dia bawa cerita-cerita yang berlaku semasa untuk dia pesan masalah benda ni berlaku zaman Nabi dan kebetulan benda ni tak duduk di kalangan kita orang-orang lain iaitu dia panggil vihar vihar ni perangkat aratnya bila dia marah bini dia bila dia buat malu kotut tua kotut basen tu dia tak kata dia tak cerah dia vihar dia kata "anti alayka zahr ummi". Dia kata "mumkimu pomu aku". Itu bahasa Arab. "Mumkimu pomu aku" jeno. Bagaimana kita haram tubuhnya mok? Maka dengan sendiri perempuan kita bila kita kata perempuan seperti ibu, pomok kita, kada ngasih haram. Kalau ini kada Allah mah orang lain kada. Ya lah. perangani sebut dalam Quran dan sebutlah kita perkara. Ambil segala apa Sebut Zihar dalam kitab pekoh ni, ni, kita kata mengajar bagai takdeb ni. Zihar ni bagai takdeb. Nak ajak orang Melayu juga pekoh, kaya ciri orang Melayu kan. Jadi tak tahulah setengah guru, ajar juga. Moga ada orang tulis. Mugod penulis. Mengajar kitab tulis. Baru pihak. Seolah-olah berlian atau tak semua. Baru-olah dua dua, dua pelanggan hulis kalangan Arab, takdeb di kalangan orang Lai kita nak ajar juga ko benda hak adat ni kepada orang cakap Melayu tak ada tersuruhlah pada guru yang mengajar apa tidak kita pakah tu. Yang pentingnya ya Allah Taala nak sebut benda ni tak betul. Mum katap bini mu mu. tak jadi buak paksu dia. Jadi ulih ulih kan kenapa pada pandang letak sarah istrimu kerana mu -mu, supenet mum kan apa dia nak memuaskan nafsu. Nak katap bini takut sembah untuk tu. Ya, ya tak ya gak buatlah begini. Yang nyebabkan kita kecek tak betul, kita ngutuk tanah isteri sebagai tanahmu. Yang kedua ni, kita buat banyaknya nyuk pada isteri. Kan isteri ni nak kawin lagi tak boleh bagi bini kita. Nak duduk kek ngutuk lelaki, tak boleh munggu tuk lelaki tu, maka orang zihar, pasal zihar dak. Ini satu cara penyesaan Yesus am gapo, mainan CSN di walk, Yesus seks walk, gapo nama-namo jelah gapo semua. Tapi ini bukan ngarah, biar tidak ada di kalangan kita. Kita ni tak ada waktu, ya, kan dia denggulai. Anu pun sini kadung gulai ikut di tengah bini tak cara. Dia makan punya botak di kedai kopi, bini tak cara makan nasi, tidak nasi. Asik-asik ke gapo asakan aku kunyai. Makan bolu, hisap rokok. Aha, balik tengah hari, balok berdiri tu bukan nak kita orang lain, sekali tak ada sihat, ada banggalai. Boleh. <laughs> boleh jadi arak tak ada hani dia ada waktu. <laughs> waktu dia. Tak apalah kalau bagaimanapun Allah Taala nak tunjuk bahawa pengangan ni tak betul. Mengsalah guna perkataan. Tetapi canggo Allah Taala pusa masalah. Bandingkan kita menisahkan masalah. Besar. Kita ribu bapak atau mahkamah. Atau pun berapa program sekali bila kita selesai kita gunung undang-undang kata-kata mung mama salur bawa untuk yang sekian-sekian-sekian. Makro denominnya masih J, denomin wakem, denomin kena bayar puluh ribu misal. Skatul lah. Jadi kawan ni primo lah. Tapi beberapa primo pun hati dia tu nyasa, bukti lah. Tak ada benda lain yang kita boleh isikan jiwa jiwa kesalur ni dengan benda lain yaitu Islam meletakkan tak tengok cara Allah Taala sesat. Nah. Allah qala la tujarruka fi zalika. Allah dengar perkataan perempuan yang mahu dengan Muhammad dan boya cerita tu laki dia. Aku dengar. Jadi Tuhan wari aku dengar. Kebetulan Siti Aisyah di rumah tu juga. Eh cakap sama oksana. Aisyah sisi Aisyah beri Allah Anang, duduk sekali duduk, duduk, duduk, duduk bilik semula tak dengar tapi Allah Ta'ala duduk atas tujuh kerana hmm. dia akan panggil dengar pun dia kata emak usia di muka bangun le ni ada satu satu satu apa satu rekod yang sahaja dia panggil google apa google tak lah, apa nama google apa, apa. mana tak perlu tinggal tu tu panggil sangat lho. Allah beritahu pada kita sejarah seorang perempuan yang mari mengaluhah umuh-umuh yang amat itu laki dia aku dengar bila cerita dia beritahu oleh Nabi kita pada isteri Aisyah dia Aisyah Allah aku dia terpantuk dengar Tuhan tak pujuk angin ini satu daripada benda yang boleh membentuk jiwa kita kita kita kita belom kita curi kita resuah kita Sebenarnya-benarnya orang boleh tak curi bila, bila ada orang tengok. Usahakan oh, boleh. Kalau ada orang tengok, dia curi. Dia nak boleh curi, terpaling kanan. Paling kiri. Kan? Lepas atas, tengok bahawa tak ada orang, boleh curi. Ingat kau waktu mencuri itu, Tika orang tak ada, tu ada. saya Tengok. tengok. tengok. Mereka ada. Nah, kalau manusia orang jahat ni, jahat curi, kau rasuah, kau ragu. Ingat buah ni, habisnya susah-susah. Kita ni, kita tak ajar kerana ganggu kita ni tolak Islam ke kebasaan. Nelai sekarang mana sana Islam ni? Apa ni kebasaan ni? Sungguh kau kebasaan, demokrasi, sosiali, nasionali. Tak apa namun, tak apa namun. <laughs> boleh sama Malaysia ke? Tak boleh. Di Malaysia, di Kelantan lagi. Kenalah Kelantan ni orang Melayu. Islam. Rajin berugama. Pondok sana, pondok sini. <coughs> Pak Tok Haji pakai serba, Pak Kapu pakai mutan. Tanda, tanda apa dia? Tanda orang berkegama. Orang Selatan pergi ke mana pun, siapa saya berkegama, dia boleh berkegama. Tanda dia berkegama. Tapi, dia ni, kau suri, kau korek, kau korek. Kan? Mulai ini dah, mulai ini. timur, mulai lain. Curi, mulai banyak dah. Di masjid, orang huh? curi. Kan? Di masjid, rumah Tuhan, orang curi. Tak boleh curi. Belah dirinya orang Belah dirinya masalah lagu Tak ada air aku... muka langsung Orang ternyata tua paka, pakai gelap Pakai pun apa Lagi kau lagu Tak henti kesian orang tua Tak henti hormat pada hari tu Tak henti bergapakan Kadang-kadang apun Tengku Ismail Sebut Tengku Ismail dengan nama Sultan yang lain Dia nak tunjuk dia Dabas pasal dia Tengku Ismail Berangkat hari betul para ayat bin game itu lebih lebih naik mulu-mulu ayat Allah sekali kadang dia guna perkataan dhamir ganti nama pada samet tu dan sekali kadang dia buat samet tu tu dia guna Allah qad sami Allahu Allah dengar kataan perempuan-perempuan Yang dia menyebabkan kita bila bila bila kena kita jadi kini, kita panggil Allah Tuhan hatinya kecil sangat suka sangat taklim dengan sendiri Allah mujurnya Tuhan mengingati ilmu-Nya kamu bawa tis diri ke Nabi kita ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita buat semelio kerana kisah-kisah tadi disebut oleh Quran dan kita buat semelio kerana perbuatan kita ni dia apa ada sikit mengaku bawa aku dengar aku tengok aku dengar aku tengok dia. Aku aku aku Jadi cerita ini, kalau kita bawa kita kadang-kadang kita di pejabat pintu tutup semua aircon apa sampai sore okay. boleh tak boleh sejuta ni eh. Paling-paling-paling. Kan, kan, koyak koyak tak siosok. Tak boleh masuk lah. Masuk orang tu. A yang masuk. Kita koyak. Saya nak sejuta. Awak nak desik boleh sejuta. Dua juta, tiga juta. Kita buat satu jenis enam tu. Kita hamba habis segala-galanya. Tapi kalau setara perempuan, fa'ni, mengaluhah ke Nabi kita. pun Pertanyaan kata, qadud sami'Allah. Maka cuba ambil sami Allah tu. Kita kata, qadud sami'an, tasami'Allahu qalalabhi, yas'aluhu resyawatan. Aku dengar istri siapa kok di ugok ketua polis kok entar nak terikah aku dengar pokok ni azib kok minta duit ngam kalau kita ambil kesalahan ni bawak kita apabila kita tidak akan tidak akan buat masalah itu apa dunia perempuan ni diwayak aku eh? ahara diawayak habis aqara al yaum naftimu ala afwahin wa tukallimuna aydihim wa yasin sebuah imna berarti asalnya. Amnu baca pah baca. Tok buru baca. Cikgu baca. Baca-baca tu. Gerti ke tu? Aliyah manaktimu ala akuahim. Hari ni. Hei muhammad. Kau yang kera aku cok mulut. Mulut manusia. Bangun kubur di akara tu. Daripada Aku tutup abah mulut. Gang Ataupun jadi begadik. Mulut tertahu duana kau. Itu pada Tuhan dah. Lepas tu. Waktukan limna ailihim. Tangai-tangai. Mereka bercakap watashadab bilma kan yusibu kaki-kaki dia bersakti akharah tu ayat yasin ayat lain banyak lagi bila begini kada apa kita tutup pintu panggil sama salam kek apa kek jangan enggak akharah tu tu mik keluar depan Nabi Muhammad depan mak kita depan ayah depan bini kita depan laki kita depan budak-budak pejabat kita depan wakaf tu begas oh nak kendak tu apa hingga kita tak jadi halua maksud ini kalau islam dia tak ada cara ni dalam sosialis dalam nasionalis dalam dibuk dalam katak. Jadi kenapa kita tinggal apa? Ambil ambil tak, tak pakai gigi. Tolak Islam anak panjang. Biar nak makan tu payah berah tu ngabu. Nak minum tu payah Tapi buat sendiri, buat sendiri tak usah kewatan, buat diri. Nak jaga diri, jaga duit kau, jaga, jaga poket kita hak tahu kita tolak tu. Cini, kau kau tak ni. Dia kata cedik kau bodoh. tak cedik kau tak cedik. Tak cedik yang bodoh tu lho ya. Ini para habis semua. Ya. Benda tu lah. Sebab tu benar ya. Bila kita baca al Quran ni. Walaupun berlaku sebuah empat kata tahun. Tapi benda tu hidup. Masa sepas sekarang pun. Al Quran hal -hal, yang berjalan melalui. Tinggal Quran <tah> yang lalu tu lho. Kursa amin allahu. Allah sesungguh yang dengar. Kakaian perempuan. Yang berbincang dengan muhi Muhammad mulik dengan suaminya wa tashtaki ila Allah dia mari jumpa dengan mu minta Allah taala masalah wa tashtaki ila Allah dan apa ni mengadu hak kepada Allah dia membaca sikit cerita tuan kita pesantren bau perempuan biji punatiknya mah khailah binti sa'labah qala kuntu indahu perempuan ni kata ambo nabi jadi istri bagi Bagi hmm. Auz bin Samid Tuk laki bernama Auz bin Samid Bukan syaikan kabirnya Kersa'afru Tuk laki saya ni tua Wa anna hujub Pada khala'i yauman Faraja'at tu di syaik Faghadila Satu Tuk laki saya balik Kuma saya berbincang dengan saya, saya berbincang dengan dia, dia tak sebutlah tajuk apa dia? Fadil. Marah kan? Tok laki tua, bincang sikit dia marahlah. Bincang betul dengan Allah alalah. Marah dia, faqala, "Anti 'ala ya dhahri ummi." Mum khoinah macam muat. Atu sebutkan dia mung macam muat lagi. Mul daripada hari ini mung dengan mu'at aku serupa sama-sama. Tak masuk aku tak tak setuju denganmu. Qala thumma kharaja. Lepas tu, laki dia tubit. Fajal Tati Nadia komisar, tu bih pergi buah di Nadi, Nadi ni kita panggil wakkah lah atau balang raya lah kita panggil. Serabut aku duduk nabi ni ni, semua pergi buah dia, kita panggil apa tu. Pahlamu tu, wadahkala alih, semua wadahkala alih, mari, nukaku, nukaku tu paham lah kan? Dia berkata, kultu, wa kalla wa Allah, wa alladhi nafsuh wa la taqus ilayah. Bila bini, bini pun riti juga, ustazah dia ustazah, riti. Dia kata abang, abang kata kamu tadi, bawah abang ni suka mu abang. Mok abang. Pas kaya nampak abang, nampak buku kilah, tak nak nak belakang tu dia. Tak boleh. Ha, kan, jadi bininya malu untuk lelaki dia, bukan untuk lelaki dia nampak, nak setubuh dengan dia. Hatta yasam Allah, fina Nabi hampir. Dia kata, abis tak boleh buat apa kamu sekarang, nak setubuh kamu tak boleh, nanti dulu. Biar Allah tak alat kecuk. Bagaimana hukum kita orang? Katanya isteri, isteri ini jenis hukum yang berukama. Kalau tawar sama ini. Bila bini kata begitu, itu kekai Nak maruk. Nak setubuh tak boleh, jangkau. Untuk lelaki itu, bini-bini yang berambah lah. Berambah, ubah catat kau itu. Tidak nak jumpa tu. itu. فَالَقْتُهُ بِمَا تَغْلِبُ بِالْمَرْءَ أُشَيْخَ بَعْنِ Maka aku rembah dia, bagaimana orang muda rembah aku itu. Katul ibn. Itu dia, cip dan itu. Falkai itu, Maka aku lepah. Ruboh, tu laki. Falkai. Thumbakur Rasulullah, Bahti jarati, Fasta'ar bin nasyaban. Sebab dia lagi rumah. Kualilah ni, lari daripada rumah dia, Gek rumah-rumah yang sebelum, Pin yang kain. Tu laki, Maka tak ada bui kain. Kain baru lah. Jadi, perempuan ni di rumah Nabi ya sebab kain dia kain buruk dia punya kain baju umur seorang sebelum sebab kalau itu hatta-hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aku pun tuduh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana Nabi ni segala-galanya Tuk aking pun dia apa nama panggil namanya pengelima peran pun dia Tuk Ibn mai pun dia pensyarah pun dia apa sahaja benda yang manusia perlu semua hidup Nabi takut jadi sekarang ini masalahnya masalah kibin. Aku jumpa nabi tu. Perjalanan tu banyak dah. Bapa kata Ju aku jumpa nabi. Aku duduk com depan. Fathakar tu dah hukumlah kibin ini. Maka aku wayak so so, so benda. Masalah aku dengan tu nak dia kulinya. Wayak tu asyik oleh makhluk kamil su'ulul. Ya aku boleh ya rasulullah tu laki dia mo enggak. masalah semua. Duit baca di tapagi kumannya. Gape cuk. Kalau kalau hub di antara suami isteri. Khuwailah ni sebut belakang Rasulullah Sallallahu SAW Kalau aku panya Rasulullah SAW Yaquli ya Khuwailah Alaik ammuka syekhun kabir Ibnu ammuka syekhun kabir Fatakil laki Nabi-nya bila aku sebut-sebut gitu nabi kata sepatu dia Dia kata Khuwailah Tuk laki-mu itu Aku kata, wow, Takutlah Tuhan pada Panah-panah dalam mulai yang ni Ingat lain pada Tuk laki-mu Tak ada lagi salahnya namanya Allah Dan Allah ni pun jaga malik lah Dia tentu apa nang haus untuk laki. Pandang-pandanglah mu jang ya, dasar padamu ambo Tuhan. Untuk oh. laki pun ambo Tuhan juga. sama-sama hal Tuhan. Lah. Tak apalah. Ba wallahi ma barikkah hatta nzaati aku. Aku tak nak kata apa bila nasihat diberi di, begitu di, di, aku tersenyap. Tapi alhamdulillah kata dia, aku duduk semekal Fatar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa maka aku, aku tengok rupa nabi tu macam tu wahid. Nabi ini bila diturun wahyi dia dia bawa air muka lain nampak udu nampak mirror dan nampak perlu orang cer ni zaman Meskimo apa kontak Ibrani Ibrahim bila mai bawa wahyu tu nabi kita nampak air muka lain orang luar biasa dengan nabi kisah book bawa nabi sallallahu alaihi bila mai wahyu, dia boleh cer ada boleh cer air, bukan air keadaan apa namanya kulitkan nampak-nampak macam lain apa pun ni hatta mesti sejuk sekali terus apa perlu juga dahin akhir-akhir aku nanti dengar apa dia oh, boleh jadi adekih aku ni disang oleh Allah lagi langit apa-apa ni -apa -apa, gitu sebut bila sudah susah wahai dan keadaan Nabi yang berkeadaan lagu lain maka Nabi sebut ya apa, apa kata makcik apa kata kata kata Allah fikir وفي itu Quran Allah waktu mun ipihmu mengenai dengan tok lakimu ada Quran ada ayat dari nani semua tersa masalah dengan tok lakimu Allah oh. hebatnya jadi ko kita kata gak Tuhan duk masa manusia ketika tu gak 24 jam ada masalah sikit jugak lah. supang mo kita apa soal isteri kita saya akan gi atas sekolah to alak cikgu Duduk, duduk sama di oh, pintu sekolah. Dia tengok anak. Lama-anak anak. Nani kau, nolil kau gapo ni seorang ibu yang sayang pada anak. Sekali-sekali bila anak bermasalah di sekolah. Maka dia tidak luk. Anak di sekolah seorang yang ramai-ramai anak cikgu yang Dia tengok. Sekalian cikgu. Lama-anak anak. Apabila anak anak. Terutamanya orang kau. Lepit-tih orang kau. Malah baca. Bertidurlah-kelah kau. Sekali-sekali ya, Sebagaimana seorang ibu yang sayang Pada anak-anak ditunggu Di sekolah Apa salah begitu juga Kita lepas saja Bukan apa saja benda yang berlaku Terlalu kebuka bermekhah Dalam Nabi duduk, Apa saja masalah Hatta seorang Baru matut lelaki pun Ada ayat itu Untuklah betul Allah. Jadi mulai daripada situlah Itu ayat Qarsami Allah Jadi Qarsami Allah ni Punca Orang-orang ya. yang asbab Nuzul ya. Ini yang benar Sebab itulah Quran ini 23 tahun 23 tahun. Tunggu tengok. Allah Ta'ala. Boleh sebut belakang. Oh, Maribok. Perayaan sebuah tu. Dengan Zihar. Dengan Peren. Dengan Zakat. Dengan Jawab. Dengan Juli Zina. Boleh sebut belakang. Oh, tak tahu. Boleh sebut belakang. Perayaan terhadap Nabi Muhammad. Tapi orang ni? teknik ngajar tak ada. Bukan teknik. Teknik pengajaran ni kita nanti tengok benda belakang. Benda belakang. Benda lah. Ya Kau Dia pergi juga. Kerajaan mana atas muka dunia pun. Tak ada kerajaan atas muka dunia buat olah- timbuh so, ngam buat so, timbul so, buat so. Karena kita ni pertama tak tahu. Tak tahu la timbul begini-begini. Tapi Allah Taala walaupun dia tahu, tapi orang tak tahu. Jadi bila orang tak tahu, baru tumbuh. 25, 23 tahun. Sebab tulah kita para hadirin semua sekali-sekala kita buat jamu, macam itu, ni ini. Kita kata bapak tak buat lalu jamu hari tu. Tak buat lalu itu maknanya Aguk kita nak, kita nak apa berlaku? Ingat Pok so, kita makan, makan belakang, hari itu dulu, ubatnya, ayu, bola, air, so asok, asok-asok dah. Itu bukan cara. Kita makan sikit-sikit, pagi makan, makan makan, Masuk kita sakit enam, akan ubat ini. Masa kita sederhana sikit, ubat ini. Masa itu sikit, ubat ini. Dia tak kata, dia kata apa, so kuih lalu ubat ni, mula-mula so, baru, -mula tunggu. Doktor kata, tak kena no, buat cik. Waktu kau, waktu kau <SILENCIO> cik masuk itu buat ciri motor. Kalau mahu vitamin, kubik ngambil vitamin, habtu vitamin di China. Ambil ubat ni dulu, pas bergerak pun ubat ni. Pas gambar nak nak pulih tenaga, nak jauh, bawa vitamin. Jadi apa perbuatan apa nama uh, cari hidup manusia, ciri-ciri pun selari dengan apa yang dapat oleh Allah Taala kepada manusia dulu. Hmm. Itu satu daripada kelebihan agama Islam. Eh. Dalam dalam layu Islam, Cina, Islam, Inggris, Islam, ialah. Bernabi dengan nabi yang hidup dua puluh tiga tahun, niat tujuan nak memproses kalau kurang manusia supaya tak guna sikit tegur tunggu tunggu. Nabi Isa hidup tempoh dua tiga tahun, habis ini kata orang ini mau tahu, bening tak ada yang beranak, tak ada yang cucu, tak ada yang dapat, tak ada dia lagi mana kita terus masalah Kalau tidak menggunakan penyelesaian nabi Muhammad S.W.T. itu satu daripada perkara yang perlu dengar. Kemudian Lepas tu Kemudian Baiklah Yang sebab ayat ni Turun tu kita ni Dan wajah pulak belah mana Nak berisah masalah Untuk lelaki ni Bila tut lelaki kata Bahawa mu ni sepupi mu'aku Arti mu dengan dia, dia Jadi ada haram Bagaimana haram Kita dengan mu' kita ah, Kita juga haram Dengan Perempuan dia Kita nak Tetap turun tarah tu Sebagai ibu maka Allah SWT waktu wayat caranya iaitu ayatnya Nabi sebut ayat hey, kuala membalik ayat ke ban hmm? apa nama ni murid ni fahyut cikrah wayat untuk lakimu kalau untuk lakimu nak lagi ke muat bini dia kena mordekor seorang hambur hambur ni tak aduk dalam dunia. orang yang disebut mula-mula orang mordekor ke hambur ni Abraham melengkong Lahwah, abah leh kumbal juga boleh kita tahu nihnya berapa kurungnya tujuh belah, kelapan Nabi Muhammad ialah kurung hari kurungnya tujuh hari itulah. Ajar pada orang Islam Sebanyak mana hamba yang wujud zaman jahiliyah itu, dari perpanjang sampai Islam ni, banyak banyak kita boleh deklokan. Sama ada kita deklosko yang lembut itu boleh halup banyak, atau kita gigi kedai beli hamba dari petoket, pas kita berdekorkan dia asal-asal harap dosor dosor orang kata bila ini ni nak suruh ilan nak suruh dosor ialah merdekor seorang hamba munggu hmm? cari kedai pak jual hamba jaman hari itu ada jual orang jual hamba 10 jual yang kedai beli seorang merdekorkan dia maka bila kita merdekor kita boleh pahala dan dia ni jadi hamba biasa. biar manusia biasa poket kita taraf itu dia sepuk bila kita merdekorkan jadi Nabi ajaran Islam yang lahir 1400 tahun yang itu lagi memerdekakan hamba dengan cara memerdekakan betumna Atau kita buat parak bahasa. Katanya Nabi ya Rasulullah, main dalam mai tu. Tu lah tiap-tiap musim lagi hamba ke dah beribu tak betis. Panak dekok lagu mana? Allah kali yang pan diabsun syara' kitabiah. Kalau kita begini Eh ya balik bali qayat tok lakimu, jadi apostol baru boleh betul orang ni posot lagi dia kata tak, tak ganas mulut dia jadi puasa sehari dua dua bulan bila dua bulan kata dia wallahi inna la shayfun marhumusia aftak Allah tuklah yang tua nak posot dua bulan habis tu mati dia, dia kan <laughs> baik kalau begitu dia kata fadiyatu an sikiy miskin wa saq min tabu kalau begitu biar dia jangk orang miskin sejaman 90 orang cari buah sama beri makan ke orang-orang 90 buah sama buat kereta sini harap dia makan sama kereta sini makan nasi dia makan sama tu. jadi dengan sebab makan sama maka dia cari makanan yang berpetut sama protein pun ada air pun ada, gula pun ada jamun untuk orang 90 orang sekirah kata Nabi kata Nabi Aku tiada kembali sejak mengajar keindahan. Ya Rasulullah, untuk laki kita ada kaus kaki, nak beli tamah lagu mana? Tapi kita ada. Aku ingatkan bahasa. Kala, pakar Rasulullah, faina sanyainu diarkan mintamrin. Kalau bin, kalau begitu kata Nabi dong tak ada. Biar aku cari, cari tamah kaki, cukup orang 30 orang orgnya, muat ambil balik. Laki muni Nabi kering Tamah kaki untuk 30 orang yang belum sikit Sebagai keparat Dan soal bank Kata orang kambus pun Pemuk ni. Katanya bini bah, Sekarang ni tak cukup Untuk ni pun Jadi, Bini kata begini Yang surah Ambil ambil sekarang ni Ambil cari sendiri Sekarang pun Bukit tak cakap um, Pina sayang Pina sayang ni Dibuat secara langsung Dari langit Bumi ini Betul-betul Untuk mengelamatkan Manusia yang mulut celupan Kita fanggil Pasal orang jatuh yang mulut celupan Caru-caru Dia begini wah tiba-tiba orang dia ambil karung tamah walaupun tak cukup 90 orang dengan dengan janji bahawa dia nak cari lagi sekarang ni nabi kata qad asabti wa ahsanti fadhabi fa tasaddaqi bihi anhu mung tu hai lah kata nabi wa asqanti mung bergundik laki laki untuk lakimu walau tak dimaruk mung mung renderi cari sekali sekarang ni untuk melepaskan dosa untuk lakimu fazabi tasaddaqi oleh itu mung balik tamah ni bersedekah pada orang sumastausi di nyamuk bin aci khair. Kemle wayak nak tapi wayak kataku ke salah, panak panahlah kecek di pabini. Nah tu. Apa nama ni? Qalaf taqati. Jadi habis cerita sekato. yang nak sebutnya inilah cara Islam jadi. Islam ni kita baca apa nama tuan dia apa nama waladhi huwa alladhi ba'atha ilal ummi rasulan min anhum yatluu alayhim ayati wa yuzakkihim waladhi ba'atha ilal ummi rasulan minhum yatluu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba walhikmah tugas nabi Muhammad ni 4 perkara ada baca lelaki yang baca quran yang kedua ni membersihkan ke hati perut orang mesti benda di para semua hati perut tak ada orang yang bersih hati perut kalau kita ketinya, basuh kain, boleh. Basuh rumah, boleh. Basuh kereta, boleh. Basuh gafah, tangan baju, kaki-kaki tangan, boleh. Kita guna air. Tapi aku itu, <-tuh> kita guna air. Kalau kalbun, bukan apa-apa, kalbun bagaimana. Nak cuci dalam mana? Tak boleh cuci, kecuali orang, -orang Al-Quran. Al Doa, istighfar, ibadat, semayang, poso, sedekah, apalagi... Um, Benda-benda begini kalau kita panggil Lelaki kita tahu ni, Benda-benda begini bersihkan hati Jadi pada orang taulah Islam Lagu mana dia nak bersih hati Karena bersih hati bukan dibuat oleh Tak boleh orang saing tak iti Nak buat orang saing yang bagian fizikal Bagian rohani, bagian moral, bagian murni ini Tak ada saing di muka dia Boleh, boleh iti Kecauan ini Ajaran dari Muhammad SAW Termasuklah saat Tengok bila-bila Nabi Mui ini Nabi sebut Nabi apa Nuhaila tahu bahawa ayat tu mula Ayat dibawa oleh Allah melalui Jibril mencerita hadih bagaimana hebatnya perasaan kalau kena kita dah jadi Khuaila. Kita terasa bagaimana hebatnya apa ni cakna Tuhan pada aku juga siapa aku ni mari ayat dia ulang. Tolak kan. Kisah aku, kisah demo, kisah anak semua melalui ayat-ayat ni berdakwa. Maka berbanggalah Khuaila. Di samping itu Nabi tanya pula. Kepuailah Muka balik barang ni Waya tu laki Panah-panah lah Duduk laki begini Jangan serupa dengan mulut ni Walaupun lah mana Kita tu laki orang dia orang tu Bini kita Bagaimana cara Dan islah hajar Wa'asyiruhun Nabil Ma'ru Dalam pengajian Islam Bila kita ada istri Tuhan hajar Wa'asyiruhun Hendaklah kamu Bermu'asyarah Asyarah Wa'asyiruhun asyara, Pada orang mengajir Arab Dia Babul Musyarakat itu suami isteri ini mesti berkongsi. Berkongsi bukan si macam minum, bukan si mah, bukan emosi, berkongsi si bukan si apa nak, bukan si kilobcharo. Jangan jadi mung bini aku. Kau aku nak buat apa pun itu tu lekik tu jenis Melayu, tidak nak tu jenis Muslim tidak. Melayu, Cina, Arab atau segala-galanya pada masyarakat. <tuh> hmm, baiklah, kemudian. Kita baca dengan ayat lagi. Allah dengar perbincanganmu berdua. Hei Khuailah dan Hei Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ennam Allah sambil ambasir, Allah ni mohon dengar segala tiko aku tutu kata hambo diri muka banyak di mana, Aku tengok sesor perbuatan manusia, Membuat buat depan org aku, sama solgu aku, sama sulit aku, aku tengok. Jadi benam-benam gini lah. Asma Allah ni, asma Allah senani ada baku di tiap-tiap dia tiap-tiap ujung ayat. Satu orang Kristian aku tanya dia Dia masih Islam Awak masih Islam ni kenapa? Orang Islam, orang Melayu Islam, miskin, you know, henung Maksud dan macam-macam Dia masih Islam juga Dia kata aku baca Bible dia aku baca Quran Dalam banyak-banyak Perbezaannya Baca Quran ni ujung-ujung ayat tak ada Saja nama-nama Allah Seperti kita sini Sami'un, Baksirun, Khadirun Alimun banyak nama nama Tuhannya ada di ujung-ujung ayat. Apa nama Khob khob pernah lagi banyak lagilah. Qawiyun azizun. Gina nama nama Tuhanlah. Pebo tak ada. Pebo tak ada wajah nama Tuhan. Cuma gua ayat nasihat. Dan nasihat itu tak tahu buat mana nasihat Nabi Isa, Jesus ataupun Nabi Isa ataupun nasihat anak murid dia. Pak dia panggil Mattala ada apa semua sekali tak tahu kok mana kok Nabi Isa kok mana anak buruk Nabi Isa. Ya yang kita panggil apa namanya? Dalam bahasa Islam dipanggil apa? Allahu Akbar. Dak, jadi Islam dalam Quran, Al-Quran eh, tetap, dalam Allah apakah asyit ada suam kok sini Abu Bakar, kok sini Umar tak Tetap kok Quran. Ada dengan riwayat dia hadathana hadathana hadathana an ba'ana an ba'ana bil tawbat hadis kitab jupam hadathana hadathana buthahu persaya buthalu pada saya tuan kita macam bukhari nak menyapakan nabi ni bukhari kata hadis hak nak rakyat ni dicerita pada dia orang ni orang ni dengar pada orang ni orang ini dengar pada orang ni orang ini dengar pada mursal konlah ini, ini, ini cumanya hadis sunnah sitah khas yang bukhari muslim ni cuma bagaimana ciumak. dalam Bible tak ada tak ada ada sana tak ada pakai beli kedai buku kan? pakai begini jadi sebab tu kata dia aku buat tu senati dengan Quran kerana Quran ni pertamanya ada ada nama Tuhan tiap-tiap ujung maka aku, aku boleh kenal Allah faala menarik nama-nama dalam Islam dalam Bible tak ada Tuhan pula tiga apa nama ni Islam kata Tuhan satu, Bible kata Tuhan tiga termasuk isu Isa Kau belum pada Islam hari ni tak boleh jadi Tuhan banyak yang dia Tapi Nabi Isa parak orang. Mati dia pun bunyi. Parak dia selalu. Baik orang yang mati, kalau belum pernah Nabi Isa parak itu, tanpa dia nak parak pun. Jadi banyak. Masalah lepas aku tak dekat selesai. Katinggal. Itu kata dia masih Islam. Nah, itu para khabar ini semua. Sekarang dari lalui ini. InsyaAllah. Salallahu alaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa sikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وعلى محمد وعلى آله وفحب أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توقف لنا وترحمنا لنا من الخاسرين ربنا وتبع علينا إنك التواب الرحيم اللهم إن الضحاء ضحاءك والبهاء أبهاءك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان عسرا فيسره وإن كان بعين فقربه وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثرا فهونه وبارك لنا فيه بحق ضهائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما أتت عبارة الصالحين ربنا جعلنا من قيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هدنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا إنك جامع الناس اليوم لا غير فيه فجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا لنه إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الله <تصفيق> أكبر